3. Vägen till Poltava En svensk armé stod nere i djupet av Ukraina, tusentals kilometer från hemlandet. Vilka underliga krafter stod bakom den situationen? För att finna svar på den frågan måste vi veta mer om detta krig, vilket sedermera kom att benämnas det stora nordiska kriget. Men även om de faktorer som låg bakom konflikten och hela det svenska stormaktsväldet. Vid denna tidpunkt hade det svenska stormaktsimperiet drygt 150 år på nacken. Uppbyggnaden av denna märkliga skapelse hade inlätts redan 1561. Den tyska ordensstatens sönderfall hade vid den tiden skapat ett maktpolitiskt vakuum i Baltikum. Detta var något som ryssarna inte var sena att utnyttja. De gjorde en framstöt mot Östersjön. Även Polen och Danmark gav sig in i leken. Svenska kronan nåddes i detta läge av böner om hjälp. Parentes. Dessa kom bland annat från kvidande borgare i Reval som såg feta vinster gå sig förbi på grund av att den lukrativa ryska handeln styrts över till den av ryssarna tagna staden Narva. Slutparentes. Man beslöt att delta i huggsexan. I början av sommaren 1561 steg svenska trupper i land i reval. Borgerskapet där samt adeln i tre av de estniska landskapen förmåddes att hylla den svenska överhögheten. Språnget över Östersjön var därmed gjort. Med detta inleddes en lång envig om herraväldet i nordöstra Europa som kom att vara ett halvt sekel. En lång rad krig gick av stapeln. Till största delen utkämpades de mellan Sverige, Danmark, Polen och Ryssland. Freder slöts tid efter annan, men de var aldrig speciellt långvariga. En helt ny typ av krig hade nämligen kommit att dominera Europas krigsskådeplatser. Den tidigare typen av begränsade småkrig hade avlösts av ett helt nytt slag av vittomfamnande storkonflikter- det ena kriget var sammanfogat med det andra, och det gamla kriget ledde för det mesta över i ett nytt. De flesta av konflikterna i norr var lyckosamma för den svenska kronan. Man kom att klösa åt sig den ena biten land efter den andra. Hela tiden på mindre lyckligt lottade grannländers bekostnad. Parenthes, framför framförallt de tre tidigare nämnda. Slut parentes. Sverige kom på detta sätt att genomlida ganska exakt ett helt sekel av nästan ständigt krigstillstånd. Under åren 1660-1661 slöt Sverige tre viktiga fredsfördrag. I Oliva med Polen, i Köpenhamn med Danmark och i Kardis med Ryssland. Med dessa tre fredslut kom det svenska stormaktsväldets offensiva fas till sin enda. De grandiosa erövringsföretagens tid var förbi. Det byte man lyckats klå åt sig under alla dessa år var minst sagt imponerande. Polen hade fått släppa till Livland. Från tysk botten hade man erövrat provinsen Forpommern, en del av Hinterpommern samt Vismar, Bremen och Färden. Danmark hade blivit av med jämtland, Härjedalen, Halland öarna Gotland och Össel samt Skåne, Blekinge och Bohuslän. Från ryssarna hade man tagit Kexholmslän och Ingermanland och på så vis stängt de ute från havet. Nu följde en fas av konsolidering då den svenska staten, likt en boaorm, la sig till rätta för att i stillhet och ro smälta det slukade bytet. En tid av befästande och försvara de vunna områdena inleddes som kom att vara seklet ut.